A'udhu billahi min ashshaytan rajim, bismillah arrahman arrahim In alhamdulillahi na ahmaduhu, wa nasta'ainuhu, wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina Ma yehlihi allahu falamudilla lahu, wa ma yudlilhu falamadiyya lahu Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu, la sharika lahu Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Thamma amma ba'du Tajadha falandarimu tawna Luvdata tëmë plota janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave, Krijuesin e gjithësisë. Përshëndetje salavatet e mira të, të Zotit Xhellaluhu mbi njeriu më mirë më zgjedhur Muhammedin Ali Salatu Wassalam, asaj besoktë të tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë muslimanët që vetë ndjeqin rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejin e Zotit Subhanahu ve Teala në shpjegimin apo në zjerën e dobiven nga libri i hoqës dhe muhadithit dhe njohësit të fjallët për nga mberit sallallahu aleyhi sallem e buhatin ibn Hibban elbusti rahimahullahu te ara mëshira dhe pa që e zotit qovën bë të të nëruar dhe zër kemi zgjith këtë liber pas vargët e cilën e përfundua mbive qërit e qëtëtërimit islam që të informohemi dhe të njoftohemi se si do këtë dhe cila është ajo aj komponenti i cili e përboni njëri të meqëm. I njëri i cili sot në gjuën e rejë quët njëri i intelektit apo intelektuale kështë të më radhë. Adhe neve kemi zgjithë këtë liber nga së është pikrisht mbi këtë tematik e cila zbërthen dhe pasëshiron se të kësahabët e të këta biinët dhe të këmuslimant e parë dhe të, të gjithë pengamberet, cili është taj njeri i cili meriton që të mërtojt me, me termin njeri i menqor. A dhe të ndërruar dhe zër, para se me vazhduatje, ku kemi ngel në gjdo ligjarat, nga, nga kjo tematik, do të përmen me definicionin e njerëzve të cilët nuk ja kanë qëllu kësaj meseleje dhe definicionin e mendjes të atyre të cilët i njekin gjurëmet e njerëzve e për nga mbërëve a lehimu salatu e selam e që pastaj kur flasim se kjo është e mendjes në automatizëm në tërshë me kuptoni sa ajo tjetra e cila është përmen nga definicioni është është i gabuar andaj qëri është ga mendimi atërët të cilët nuk ja kanë qëlluhe dhe nuk e kanë definu si duhet nuk e kanë përkufizu si duhet njëri u në menqër kanë than njëri u i menqër i ka 4 cilësi i ka 4 cilësi Sa ka për këto katër cilësi, aq është i mençur. Por kse këto e kanë gabim në në në rraj, në esencën e kanë gabim. E para, thotë Ibn Hibani, kanë thënë se njeriu i mençur veshën, veshjen, kostumin e ka të mirë, e ka të të zgjedhur. Proveshja e tij përbën në një një çmim të të të rond. E dyta është të folurit e rrjedhshëm. Gramatik, stili lartë, zxedhe e fjalve, njëhurije, fjalve të reja e kështu mëra. Andajta kanë thonë, i shmiti me shmitime volë mirë, nërsa neve të da shumë i se kjo është pjesë e menqurishë, por nuk është vetë menquria. E treta, është se njërzit e menqurë, zxidhjet e problemeve dhe qështive të jetës i kthejnë tek, tek menja dhe logika. Kjo është citsiat, ata e shofin se kjo është bazamentit menqurve, ne nuk e kemi kështu. Dhe e katërta është me çënjë njeriu servil, me çënjë njeriu puthador, me çënjë njeriu që ua bën rapsh të gjithëve, në munirën që mos të ket problem dhe mos krijon, ha, dallime dhe konflikte me kërkan për njerëzve. Këtë katër cilësi i kanë përmendënë si njerës të të menhur dhe mbi këto janë pajtu filozofat. Sidomos te e treta. Te e treta pajtohen filozofët se kjo është mençuria, që të kthehet çdo send tek tek logjika, tek mendja, dhe gjithashtu filozofët e pranojnë se shprehjet dhe mënyra e të folurit rrjedhshëm mundson që njeriu të ngritet me mendje. Dorasat e filozofëve të vjetër që ka vurren Sheikh Husain al-Taymi veçanë nuk përbën diçka të madhe. Veçanë nuk përbën diçka të të madhe. Cdoqoftë si nderuar lezat, këto katërsi si edhe pse janë përmendur me çindra vite më herët, do të thë hemira vite tek filozofët e lashtë neve e gjejmë bukë falisht gërën për gërëme se njërëzit sot ka apën për këto. Andaj ti nëse do nësot me e definua apo me e pasqiru një njëri të menqër, thojnë e para aj do këtë me një veqet veçanë. A thonë që shtu. E dita që ka thonë? Dime folaj. Andaj gjejmë njërëzit për shimbul se kur dë gjëndë një emision apo dë gjëndë një fjallim, donjë donjë krijetar, donjë shteti këtu më radhë, po një analist, apo një filozof, vajë përdor shprehje të cilat ndoshta as vetë nuk kupton, po i kamsuar për mendsh dhe i përcërit ato dhe dëgjuosi çfarë thon. Thon këjo shumë i madh. Kur kush se di çka po thotë kë. Ekso më radhë. Po pra kështu ngrihet moshtrimi tek njerëzit. Dhe tjera, cila është ajo, servilosia, me ditë njeriu me me manovru me me njerzit, edhe me gjorat. Dërsa të eqë Kur'ani, të eqë suneti pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, të eqë sahabët, të eqë ulematë të muslimanëve të sa të kanë ndjekë gjurë për gjurë me pengamberin aleyhi salatu e selam, atatë njeri ju në menqën nuk e shofin kështo. A në neve, krej që ka dojmë me zbërthin në këllibër është që ta shohim, ta perceptojmë qështë do këtë njeri ju i menqën. E basaj me lut Zotin Dojje Gjell El-Jalalu që të na i mundson mi marrsebepat dhe të na furnizon aj me mençuri. E daban Allahu El-Jalalu Gjell nje këste pejgamberve, e njeksit e pejgamberve nuk kanë mundësi mo çein vetëm se njerëzit më me, me mendje. Të nderuar vëllazër, Ibn Hibani përmend cilësitë e njerëzve të menhur dhe thotë se ata dukën kështu, kështu, kështu, ata nuk e bojn këta, këta, këta e kështu me radhë. Prokret ajo çka do të dha cilson e Hoxha është çaj me njerëz mi e bën këta se bën këta e kryjn këtë veprë nuk e kryjn këtë veprë dhe ti kështu e kupton se ç'i dogëta njëri, ose njeriu është mes dy javë, mes dëshirës dhe dhe urrëties. Pranisa ne do dhe e vepron, nisa ne urrën dhe ai shmondhet. Dhe sheria ti është ngritur mbi dy ndiboshte. Ndi Sheriati është urdhër dhe ndalesë. Dhe kret dispozitat juridike të fes janë pesë. Cilat janë ato? Shpejt, farz, haram, kundërtat. Bane do e mos, mëse ban do e mos, apo farz, haram Kjetra, muste hab, mirësh me bo, dhe kjetra nga ona kjetër me kru, kerahe Sështë mirë me bo, dhe jetë një sen në mes Asë nuk të ka thonë farz, asë të ka thonë haram Asë të ka thonë pëlqejet, asë të ka thonë spëlqejet Qfar? Matët Matët, për shembol, me pi uj Sa du shpi, dhe i sa të venit e një dosë që të domton tijë apo ande qan Allahu xhellala, "Kulu e shrubu, wala tusrifu." Hani dhe pini dhe dhe mos e teproni. Dietar kan thon, "Kjo është mubah." Ço do thon mubah? S'është fard të me pi ujë, por dhësh raste të caktuara kur jetu dej ke kjo obligim me me pi ujë, e kështu me radhë. Andaj të ndëruar vëllazër, njeriu i mençur sillet mes dy javë. Ose është diçka tu bë, të vepru, manifestoj një vepër, ose është të ju shmang diçkajt i menjë qëri silët me së të redijave. E të shka banë, e të shkas banë, na më përmëndomi me, me i shpjegu në përmjet Ibnu Hibbanit Zoti e Mosherovë. Kemi ngellë të këfjala e Muawje Ibnu Kurra, ku ka thonë, shumë njërës bojnë haqë, bojnë omra. Ha? Falën, agjerojnë, luftojnë në rrugë të Allahu Gjellë Gjellalu dhe nuk marrin nga këtoj badete posë, sa kanë posë, trungë. Apo, në njeri kur agjeron, fale, banadurime, qka mërë piksaj, veç atë qka e ka kuptuhe. Veç atë qka e ka kuptuhe. Por që e më diku ish haqën e shef biznis. Aje i banë ceremonim, por ka shku për biznis. Omrën e shef biznis. Aje banë omrën, por ka shku për biznis. Diku ish namazin, që sheshe? Rutin. Apo, nuk jendjen, embolsin dhe shpirtin e namazin. Diku ish agjerimi, që sheshe? Në kalon baba. Por ketë janë do agjeru që apo e shef në munir se nuk nuk është e duhur njeriu mos më shprixu këtë mirë, apo dieta e ndryshme, regjimi, shëndetsorët e ndryshme e kështu me radhë. Kto vëzërian realisht duke vepruar, por nuk e morën at thelmin e çnë gazbrit Allahu te bareke we te ala. Andai ka thon wa ma yutawna yawma alqiyamati illa ala qadri aqulihim. Ktan yrz nga adhurimet nuk nxirrën apo nuk përfitojnë lëvërdi pos nga sa kanë pas mend. Pas të i thot Ka thonë haqs Ibn Humejt al-Akkaf Kuj ka që njërë prej Njërëzëve të zratë kanë jetu me Abdullah ibn Mubarak Njërë prej djetarët e mdojt e muslimanëve Ka thonë ibn Humejt al-Akkaf Al-aqilu la yughbenu Wal-wari'u la yaghbinu Njën fjallë të madhe Pas a joqa i bjene në fjallë të vejtë Së është bjegon Ka thonë ibn Humejt al-Akkaf Njërë prej generatëve të para Dozat tako të flasin për të parëve, këta nuk detajlojnë shumë. A këta mander në rregull. Dhe kush ka Lexu libra e din këta. Për shembull, nëse e marrni njëri të shekullit të 5 dhe shkon pak më poshtë, e gjeni në të njëjtën temp aj më poshtë, për shembull në vitin 400, flet shumë më pak sa kë në vitin 500. Nëse shkon edhe më poshtë, shekullin e 3, e gjeni shumë më pak. Nëse shkonte edhe më poshtë sa hapot edhe më pak. Shumënaseti kërkon fjalët e Bubekrit. Thu do më gjetni një libër ku mi ka pruajt 500 faqe, s'unë gjej kurr. Kur, kur s'unë gjen. E gjej një fjalë shkurt, një dobi shkurt, ka thon kë ajet kuptohet çështoj këç. Dorsa e gjem por çhemu Sheikhul Sami Taymi, por sa ta jetë që ka folë Bubekri një fjali, ki fol dy vullime. Kë nuk nën kupton se është më i madh se Bubekri, e vërtetë. Asnjëherë. Por çfar? Ata e kanë gjejën fjalën, mrenë. E ti si të mundesh zbrthaje? Ande ka thonë për nga nderi sallallahu aleyhu sallem Inni utitu gjevami al kelim Une Dhurate kam prej Allahot Me fol shkurt Porse gjevami mrena janë dobit Ande ti e shepër qe imam shafi iju Ka thonë për një hadithi Fjali Inzeri një qënë dispozita Një qënë Lejohët s'lejohët Kuptohët s'kuptohë E kuptohi me dhe këta E kupt... kuptohi me dhe këta Një qënë dispozita dhe zë Pse nga se mrena fjalija E ka që qëfar ka thonë një fjalë të shkurtër, pas thaj im në hibani e zëgjeron, se qëfar ku, kuptohet për iksaj, ka thonë, el aqil u la i u gëben, i menë qori nuk ma shëtërohet, men? i menë qori nuk ma shëtërohet, së në i banë ati dalaver, së në manipulon, së në i banë manovra, u alwari u la i gëbin, por se i devotshmi nuk ma shëtërohet, këtu dhe a i disa njëri ju këtë kuptohet, por shembo, e gjendë të një trektar dhe ajë di me manovru kurse në zatë tja ta në qësh e kam pasë thotë se kam pasë e kam shkrujt se kam shkrujt di me manovru dhe ajë që shtu e pan të rektim plot njërëzëllet anë e ka në disa trasmetimin nga pengamberis e sellem kjo me gjithë traspektin për shdo njëri por në për disa aditit pengamberis e sellem ka thënë alej salatëve selam tu gjaru kum fu gjaru kum ka thë në lejë, salatu, selamat, dhe pëse djetarët, e kanë diskutu zë qëfar kuptimi është, ka thënë se ata që ka janë prejuve të gjarë, zakonëshëm janë fëtë gjarë, të gjarë dhe zë shka manë të tijarët, trektarë, zakonisht janë të prishur, fëtë gjarë, pëse nga se trektia, por të bo me halalin mëtë përpikët o shumë, shumë shtirë, zori malë. A me, ju e dini në rastë të pëjse lefit, e kanë djerë përsh e po e kanë djerë karlën e tim pazar, ose gomarën e tim pazar me shqit. Edhe i kanë thanë, për që i mu ka shku shqitësi, mushteria, a je i knasht preksaj deveje? Ka thanë jo, mu ka një knasht e maj, nuk e qesë pazar. Dhe zërë, cëllip i trektarëve mundu me bo këta, cëllip i trektarëve i cilje shetë një material të përdorën, dhe me e pyta është këtë me ble, a je i knasht do të jo, së jam i knashtë. Cilat i kanë defekte? Çe 30 defekte i kanë. Po zbohet tregti, mbyllët tregtia krejt. Por së vezra aty nuk ju ka interesuar. Ha mbyllët as mbyllët. Unë sjam i knast. Sidoj blej, asidoj mos blej. Ekstërmal. Andaj asër njerëz të zakonesh ka vënë tregti, Zoti na lut. Është problem i madh. Kjo nuk është për ta konkretizuar dikant, por për gjithësi e kërkon nevojë ajë me manipulohet. Për shembull, investon në reklam, shikoj sa për shembull me sistemin e Yahudik të kapitalizmit, të investon më shumë në marketing, se sa në, në vetë materialin, pëse që ta josh është më shumë, që ta josh është më shumë, ta tërheq është më shumë, pas taj, mashtrojotës, mashtrojotë, e nuk është problem. Andet dhe zër, shi qëfarë thot, Ibn Humejt al-Akkaf, al-Aqilu la jughben, i menë që uri nuk mashtrojot, u al-warja, la jughbin, a me i dëvat shmi nuk mashtrojn Se për shemb ti shpash har njerëz të thojnë ja lshova. Apo plotkoksë ja lshova atoën. E mashtrova thotë. Ka njerëz vëzëror ato janë tmeçur. Ai e di se ti çfarë i më thon. Po ai pit devocionëris frenohet. Thot anin e të mendoj se më lshoj, po unë i kam frikë Allahu xhelalu ala. Apo e kështu më radh. Andaj i mençuri nuk mashtrohet. Çka domoshta nuk mashtrohet. Ti mundesh me mendu se i mashtru, po ai nuk mashtrohet. Një ditë prej ditëve Abdullah ibn Omer, djali i Omer Xhatabet, radiu Allahu anhu. Një ajet i, i Zotit Xhelavala në Kur'an, "Lenta'alu birra hatta tunfiqu mimma tuhibun", i cili është në Kur'an e çai ka Tronditur disa sahabe. Ka thënë Zoti, "Oh Xhelavala, smundeni ma arrit xhenetin, apo mirësinë e Zotit, knacidën e Zotit, derisa ta jepni çaçka e doni." Dhe Abdullah ibn Omer është munduar me realizu që ta jetë në ku ka pas mundi. Dhe robërit e tij, ha, robërit, çerpëtorët ti, e tij e kanë vorrëjt këtë që ky do më realizojë këtë jetë. Apo, dhe kur e ka pasën po një rob të tij që po bën namaz më shumë, po bën ibadet më shumë, ka thonë shkojë i lirë për nitallaut. Dhe ka filluar miq lu robt. Dhe ditë për ditë i kanë ardhur disa shok të tij dhe kanë bënë asijat. Dhe kanë këshilluar i kan thonë o Abdullah, e babu Abdulrahman. E së jolet i ka pasënin Abdulrahman. Ka thonë o Abdullah Këto dhëpë shka pishlon E kanë kuptu se ti Po do me më rije knacin e Zotit Dhe këto po pojnë i badet pak si pizorit Që ti tishlësh, apo? ti shlojsh Epo? Ti ti shlojsh Qka tha Abdullah ibn Eomerit E dikush përshimu Vesh në ta vendosën vetën pozitin Abdullah ibn Eomerit Po a, të shikëthaj Ato mu me më mështruve, s'ka mundësi Po a, i shka tha Men garrada billah ightarrernbe kush na mastron nemën të Allahit na mashtroni me ta ki nuk e go, go, jam, ka galam mashtru, ka mashtrua se ngam mashtrua po ndos mas mashtrua por vërtet e ka une kum po pri por jos mirësi e kum zhluar për Allah nëse më ka mashtrua a ti i ta kon mashtrimi po kë nuk kupton se se kumur veshun e kët mohabet apo çum dikush gjithmonë don me trajtuesendët s'n mashtron ai mua doni herë dush me lanani mashtron mua të gazet e gji zotin tan Të bareke, vete ala Andër ka dhonim në hummejtel e kef El aqilu la ju gëbën I me qëmi së mashtrohet Mirë dhe zërë Nëse i studionë rasët e pengamberi Sallallahu aleyhi sallem Ajë kur ka urinun gjami Bëdewiju Ajë bëdewiju tjetër që ka ka për këmishë Dhe ja ka ngushtu gjokësin jo Sallallahu aleyhi sallem Ajë ketëri që ka thënë O, oh, Muhammed, berën pare Masë parë nuklejot me thilë Muhammed Ajë që dërgum i zotit Mos mori kapo sahabetit gatshën për mua ekzekutou. Omr Khatabi gabrit, vesh urdhën e pejgamberis s.a.s.l. Po pejon sa më ketot, jo, jo, jo, leje. Pranova vezëm ka thon, "Latezrimu." Kur e kapoi urinën në xhami, ka thon, "Mos janalni." Mir po fjala latezrimu është as mos e trandni, leje rahat na daboje. Në xhami, vëzër. Këtë këto pejgambres Rama ka vurit me thon dikush me pas scenën. Kja te kuptou që këto ndo mau manipulim ajo. E ka kuptuar sallallahu alaihi wasallam. Por ai ashtu zbatot diçka tjetër, rahmetin e Zotit tok. Ai është kaq për këtë punë. Andaj nderuar vëzet, nëse njeriu është i mëshëm, nuk nën kupton që ai mashtrohet. S'mashtrohet kurr. Mir po fjala tjetër e frenon edhe më shumë. Edhe ky s'mashtrohet. Apo edhe ky nuk mashtrohet. Edhe i tha, "Wal-wariu la yagbin", derisa takvaliu nuk nuk mashtrohet. Andaj vëzën, njeriu i mëndshor nuk duhet të mbazoves te mendja e tij sënun mashtro me kukush un jam i mëshëm un jam dinak jo do të më shikojnë nga takvalloku nga nga frika për zotin xhel xelaluhu ekse më rad thotë Abu Hatim ibn Hebbani Allahu mushirof kjo لفظه جامعه të përmban alaa maani shatta qadan Allahu mushirof këto shprehje të selefit janë shprehje jami'a përfshirëse tubojnë shumë shumë makna të, shum, të shtemil alaa maani shatta kanë probleme do të thonë dhjetë shumëta brenda këtyre kelira fë gje ma la jnfau aljtehadu bghayr altawfiq wala aljamal bghayr halawatin wala alsurul bghayr amn kadhalik la ynfau alaqlu bghayr wara'in kathan zoti mshuro sikurc angazhimi me pun nuk ka dobi dhe levardi nse nuk ka sukses per zotit ha ashkerre kaza nse njeriu e mar baçen e ti e gjun ujnë, e vadit tokën, e hedhë farën, e, e gjun filizin. Dhe Allah nuk shlonë bërëqetë, kjo është mundu, e ka lëshu, mirë për pa bërëqetën e Zotit, s'ka u mënëci. Si. Kull hua Allah, unë a lezën edhe të edhe une, edhe i përën tëjmija, edhe i përën kajmi e ka lezën, edhe bu pe këtë i ka lezën, qëtë kull hua Allah, kull hua Allah e hëtë. A është bërëqetë i lezimit njëjtë? Jo, nuk ësht Imam Shaviu, a kanë e njëjtën surë me zor, po një të zure, po ai ta kuptoi diçka tjetër. Kit kjo pse? E njëta shprehje, e njëta fohr, e njëta vaditme, por beçet e Zotit dallon. Nuk kanë mundsi më kanë këti Imam Shaviu. Kit Imam Shaviu, s'ka mundsi, ç'do të tashojmë pasaj tek pretendimet e burrave. Nëse burri në përgjithësi pretendon, kuptimin e ka me ka me muj. E kështu më ro. Mirë do ta shohim se nuk është ashtu. Thot, sikur që angazhimi s'bën dobi pa pa sukses për e Zotë, Allah të nga shlubë e recetin. E dyta, dhe pa ëmbëllësi nuk është e mirë bukuria. Ha? Ibni Gjozi, kur fletë për bukurin të të ruar dhe zër, qëfar thoth? Thot, shumica e bukurive të ftyrave janë tërhet se prej largë, gërdit se prej ngatë. Ndërsa ëmbëllësia është e bukur prej ngatë, edhe pëse nuk të rhejtës prej larkë e u përzi të tashtë, larkë nga të u përzi së është përzi ishtë dhe zërë bukuria, shumica bukurive që, apo të femrave, burrave prej për larkë ka mund të të rhejtës se të afrojtë nga të zdo me për më hapet me ta që ka thonë i përnë ka i me lgjauzije shumica atyre të cilët zbukurohën me hek zbukurimin të utin frigoj anë i për një gjauzi që farë ka th Anda desadiyat ar kan thon, Yusuf alayhi salatu wasalam i ka mbledh dyat, bukurin dhe ëmbëlsinë. Çfarë do mendon ëmbëlsija, vëllazër? Nuk gërditesh më e paush-pash. Nuk gërditesh më e paush-pash. Ibn Xauzi thot, "Shumë sene të bukurë, prej lart tërheqë, thot Takopi. Apo shtëpi e bukur, vetur e bukur, njerëz të këtu më rad, por se kur të afrohesh me shikimin e tepërt, bjen." Ndërsa e kundërta, dikush ka ëmbëlsi. Në gjurë në rabë i thënë halaua. Halaua. Halaui është në bukuri e cila ti e mbanë me veti gjithmonë. Sigur altanit. Altanit a i delë, dikujtë në gjyra i delë. Ska më mëllëci. Altanit ka, ka të asilësh. Qyshtë të ndreqësh. Cilin ndush formë të apaj. Por shemu, me pati një altan në tokë. I pa ndërtumë. Vetëm, vetëm altan. Ska kur farforme. Asështu në azë, asështë qafonë, e kështu mëralë spas jo, ka bukuris pe marr. A ka qeshë të njerëz? Jo, thonë qata se kjo A ka çmim. Andaj pse s'ka bukurie? Andaj thot Ibn Abu Hadim al-Muhibbani, Allah e, e mëshiron, sikur që bukuria s't bën dobi nëse s'e i âmbël. Ti po desha njerëz vëzon? Ka pas orë pas shyrë dhe shikohen. Pastaj qetësisht sot edhe me Facebook-in. Zotin harujt. E nxjer foton live atë ka 30 orë tonë. Ata dhruvën atë, atë dhru kanë të bëj këta njerëz. Wallahi ka musibet muslimanit me dal në Facebook gjatë ditën me me shluati live. Çka jeto ba? Ëh, një pas 15 minutave të xhkyrën aty. Wallahi selefin më na pa nda kishin shpalltë të smendur, vëllazër. Çka është kjo punë? Andaj njeriu nuk do të më shikojm pas xhirë gjat. Nuk duhet më shluati kishë, ngasë njeriu ka lënë adhurim vetvetes. Pastaj ndikon edhe ngjeset e tina. Ki bukurhet, dogo sikur ke duhet me me dash, kët me lakmuket, me përgdhelket, s'është e vërtetë. A do të, të ndëruar dhe çfarë thot? bukuria pa mbëllësi sështë në vendin e vetë valë sururu bi gajri emë dhe zbëndobi gëzimi kur s'ki siguri hmm? kur ka luft kur ka luft a dhuti pritë që të t'pina rahat qaj pitë merë që të dëpare jo, qëfar thu, ta siguroj vetë vetër tu bo tërmet edhe shpien t'andele, zotin arut a dhe e thotë, zbëndobi gëzimi pa qfarë, pa siguri pa sa e thotë Këndas nuk i përdor mendja pa vetë. Këtu jepuni këtë shembull për memoritë e rezultatit i cili. Kështu thot nuk bën dobi mendja dhe mençuria pa takvallëk. A bën dobi lazer mençuri pa takvallëk? S'ka mundsi. A mundet i matsh me piraki? Mundet. A mundet i matsh me bozino? Mundet. A mundet i matsh me vjedh? Mundet. Madje çato shka vjedh më shumë ti edhe piraki më shumë ti, edhe janë korruptuar më shumë ti, janë të matshëm. Ai janë matshëm lazer. Po sot mëo ja ku shikoj, njerëz të mëçi. Ebuhani ve qore kan dhir, hajde banu kadhika don jo. Ato kan dhon postina në burg. Jo. A hash më xhurik jo? Hash më xhurik, menxuri me takvallok, dorça këta tërrët. Këta tërrët kujton se ka zonë një tendardhë e ka e ka shkel një fukara e ka shkel një njëri më dop menxuri e madha apo. Mashallah mu krenu me ta. Tabban lahum. Mir po çfarë do të bëni? Zbandobi menxuria pa pos takvallok. Do me pas frenim vëllezër. Njeriu do të më ditë se Allahu Xhela ka vendosur kufinin. Ani pse ti po e di se mundesh? Apo njerës po shem kanë rregull sot. Kur po munë në djalin e Filahunit. Çfarë po bën? Djalin e Filahunit u bë për shembull kriminal. Çfarë bbona? Ha? Para më dëllos edhe prin, ka prin zotin harui dhe i përmirësoft. Çfarë thonë? Pse ti djalin as po munesh? Këshirë xhalifinit. Ha? Po djalin e Filahunit, a ndoshta ta ska takvallok. Në shënë e forigun e Zotit, në shënë si një kufi të Zotit, andaj vetë zvan më madh, a mundesh apo nuk mundesh? Po çfar? A mundet e para po, po alejohet. Alejohet. Andaj vetë thotë, nuk bën dobij menxhuria pa takvallot, wala alhifd bi ghairi amal. Fë do nuk bën dobij nxënja e meselëve për menx, nëse s'ka punë. Ë, shemë në shënënie di. Ai zon Kur'ani e përmendh. Edhe për menx por punu nuk ka. A bandovi? Zbandovi. Ka thana san al-basriju, Allahu e ka zbrit Kur'anin për të punu e njerëzit tash në kohën time, fol për kohën e vet, te tabenat. Thotë ndërsa tash vetëm e lexhu e llogaritin pun. Kaq. Edhe pse me lexhosh pun, por me punuosh qëllimin kryesor. Me punuosh qëllimin kryesor. Pasa ai thotë wa aqulu qawmun ala qadri zamanihim fial aql wa yakhtaru min al umri ahsanahu wa in qalla fa innahu khayrun min al hayat al nakda wa in talat wal aql al mu'a ghayr al muntafa bi kal ard al tayyibah al kharab fad dha mendjet matmirat njerse van ato tcelat jan pordor ne zamanin matmir per shembullat ne sa mar ket jeten tone dhe e peshon mahiret cila je ta matmir ku eki përdor mendën tonë. Apo për shemb, ne vallallojëna jap 70 jetë, 60 jetë, 100 jetë dikujt. Mi po ki, kit këto 100 jetë, nëse ja shpërndantim në bilanc janë janë xer, ja kanë llogarit këto detale. Shumica vetë do të më gjujt. Për shembull, zoti i ondorov. Ata çka ka shkuën nevojtorë do të më gjujt. Apo sahat që çka ka, ka flet do të më gjujt. Sahatës e ka fol palive do të më gjujt. Sahatët që i ka kalkulot e kot do të më gjujt. Cila i bëndobi në kiret? Bile, kapit të në që i bëndam. Cila i bëndobi? Qa të zamanin që ja ka shfridzu, bashkë me mengën. Dhe ajo është punë e mirë. Andë dhe të hoxha, pak jetë, me pak punë, është ma mirë se jetë e gjatë, mirë po e rënume, e shkatrume. Dërsa jehudet Allah u gjellë, kërë i ka pëshinë Kur'an, që i shka thënë, u edu, kanë dëshirë, me jetu nimi vetë. Me qëfar do jetë O muslimani nuk do më jetu kështu, Allahu. Muslimani don më jetu edhe çoft pak, po të jetojë më derë, me iman, me islam. Andaj asnjëri jo duhet më zëjë, më zëjë mirë se çfar çfarë po merr nga nga jeta e tij. Pastaj thot: "Wal aqnu al mu'a ghayr al muntafi bi kal ard al tayyibati al kharab." Që do të thotë mendja, e cila nuk është vendosur në përdorim, është sikur toka pjellore, e cila nuk është mbjellë në ta. Shumë dikush ka mend po sa përdor. Thirë zonën, thotë po e zonën. Mira më skuq më fal. Ha? Mira, po të shkonaj. Dikush thotë a, a marrva shkik, po marrvash, po sh... s'ka do bipi asaj. Andaj tokë kapjellore, nsohesh në një vend shumë tokë kapjellore. Po kur kush ka përfituar për prej asaj? Ha? Sot vëzën në botë ka shumë tokë kapjellore. A ka tokë kapjellore. Po çmurosh më skuq ti atë? 100 mijë kusht e i kia. Ha? Ta kanë ta kanë rrëmbë kapitalistat ata. S'ka mundësi të më mund si përdor. Po leja ta, neve të shofëmi me të vetën. Sa për neve, ka mundës jemi tokë pjellore, por nuk e shfridzojna. Ha? Nuk e shfridzojna. Andëvezer, thot, mendja e cila nuk shfridzojot, është sikur tokë ka pjellore, e cila nuk e shfridzu. është tokë e mirë, tokë e cila nëse vendosët fara, e nxerë bërëqetin. Poj, nuk e ka vendosët kërkush farën aty. Andëvezer, neve duhet mendjen me e përdorë. Mendë me duhet me me aportur. Pastaj thot: "Ul aqlu la ybtadiu al-kalama illa an yus'al." E tani hoxha Gazer fillon me sharu pak për këtë tmeshmit që janë në kategorisë Matron. Tmeshmeti cili detajet e lëvizjeve të veta, gjestet e veta i përcjell. E tani na është elus me Zotin, inshallah, të na baje për të tjerë. Po tani kur i dëgjoni këto, neve kamë na udhduk në pjesë dërmuese se kam problem me këtë. Thotë, njeriu i mëshëm nuk ja filon kur fjalimit veç kur ta vesim njëri ju i menqem sifat e ka kur nuk janis me fol përvesh nëse dikush i ban pytje këtu ka qenë sifat i pengamberi sallallahu alaihe sallam këtu ka qenë sifat i sahabëve nëse ata kanë qillun me gjlis ata e kanë prit qëli kamenis me fol Epo? sahabët ndërruar vezër në transmitimet mëtë shumëta çë ja kanë bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pyetja e sahabëve është sa? 16 pyetje. Disa kanë dhënë 14, disa kanë dhënë 12 pyetje. Kërreqe sahabët ja kanë bërë 12 pyetje. Po më nai shohmë do hadithe ka vetë çështë në njëri, çështë në njëri, njëri. Kur ta shihni na bradithe ka vetë njëri, në njëri, pinomadro është ai. Së shpi sahabëve. Sahabot nuk e kanë pyet. Se se ata i kanë kuptuar pe, pe Kur'anit. E kanë kuptuar pejonza me Kulkaful, në hera ka çarrua ka e kanë kuptuar. Anda nuk kanë shikov vetëm me fol. Apo, nuk kanë shikov vetëm me fol. Thot i mëshmi nuk janë nis muhabetit. Vetëm nëse pyetet. Vetëm nëse pyetet. Pastaj thot: "Wa la yukthiru al-tamari illa inda al-qabul." Dhe nuk e shpeshton polemikën vetëm se kur të ket kabull. Jo polemika dhe zë pse bëhet. Bon, sot Facebook është fullt polemik apo mbushur me polemika. Lejos, lejos, bans, bans. Si As i thëlleza vetë, njëri bën të imën, tjetri bën kain. Jo ti smarvesh, unë e marr vesh. Ma kaqel Allahu, smakaqel Allahu. Ti ek i zemrën e volos tonë se kam zemrën e volos. Çuditët njerëzit që lajn në Facebook, Zoti na rujt. Çka thotë do hoxha? Ibn Hibban, që njeriu i madh Zot. Thotë, njeriu i mëshëm nuk zhytet në polemik veçmë në rast kur e ditë se ka kabull. Apo e ditë se i pranohet fjala. Apo, për shembull, Te desë medikant, po hinën polemik, sta mar fjalën. Pse po he? Pse po hi? Veç kë ona harxhon. Kimund di çat ko më është fitu diçka tjetër? Më lexu librin e Zotit, më lexu sonetin e Beyn Gamberis a selam, më ngoni lejarat, më me, me përfitu diçka në vepër të mirë. Mirë, po njeriu çfarë mendon? Mendon se po bën diçka mirë. Andaj, nëse njeriu është i mëtshëm, nuk zhytet në polemik vetëm kur e di se ka kabull. Ha? Sigur do. Ojo, filan e dushmja boni demant. O juajde me fjalën, kimë vao polemikë ti se si u kam burzim me selët. Pse më ardh hoxha kurajsa më ar fjalën? Hë? Hoxha ngriti aty ti në argumentin. Argumentin më ngriti atina. Ai s'marr vesh as por an, as hadith be ngambëris sallam, ai ka lejuar të qetërsatuse, tash aty mu çu zyrtarisht me ngrit argumentin. Të ndëruar vezë njeriu se nën në çmon vetvetë. Si ti pranohet fjalën ja thot. Po si pranoa? Nuk e thot. Pse më me i mëdigan kur ti e dices ta marr fjalën? e kështë të më rap, a nëjtë ndëruar dhezer, njëri ju i meqëm, nuk gjithet polemika. Kur gjithet polemik? Shekë kërësame dhezer, ka bo polemika. I po kërë ka bo shkërësame të i brendimie, polemika e ka bo me shartë. Ka thonë dikush me nejtë mes me gjikue. O mu me folë të gjithë ditën, ju, ju ini hasmi të mi, thoni se ki mirë. Gjithë monë kërë ka bo polemika e ka bo shartë. Ka thonë e para, mu kanë sultani këto, krijetarik, khalifja nani çka po thamunë se ka mundsiu prej natës që pranonin e kështu më rad. Andaj Bezer thot njeriu i mëshëm nuk bën polemika vetëm se kur ti pranodh fjala. Nëse si pranodh fjala, s'ka nevojë më me, me bë polemika. Wala yusri'ul jawab illa 'inda at-tathabbut. Dhe nuk shpejton me dhën gjevap, por xhijje vetëm se pasi ta ket vërtetuar. Te never ndodhe kundër ta të, të ndëruar Bezer. Never thoj nda fjalën çish na vjen. Mosani thonë ka dalse Se këm pas, e këm pas. E pëse para se me oarë si tu, ekipas, ekipas, pse spemot, e këm pas, e këm pas, pëse s'pe matë, ma të mirë, ndërtoj e mirë, të thamë që ashtu qësë nuk këtë shkuptohet. Apo? Eshtë të merat. Andet në dërua, njëri ju i meqëm, nuk ngutët, pëse mu ngutët? Ta shpëtoj ma shpetë, po prejtë, se me pas shpëtu, ki shpëtu ma arët. Andet, ma të mirë, gjevabin. Sidon ma të dëzër në lejot, pse s'lejon zotin arruit. Andaj thot ibn Hibbani, njeriu i mëshëm, gjevabin nuk e jep derisa ta ket vërtetue, ta ket vërtetue. Pastaj thot: "Wal aqilu la yastahqiru ahadan", yani men, men stahqara sulthana afsada dunyan. Thot njeriu i mëshëm nuk e nënçmon asnjëri. Njeriu i mëshëm Allahu nuk ndjen nevojë mençmuti kanë. Sa njer sa njeriu ndjen nevojë mençmuti kanë me po pak ma poshtë këj, me gjejës e ndryshme këj, aj dhe kitë kjo argumenton për ta adhimun linë nefës me madhrujë vetë vetër ka thonë Shekull Islamu të i mija në me gjmullë fetawa se gjdën nefës ka faraonizm pas të një riu ose e lufton ose e shlon ose ka takat, ose s'ka takat e vendon për qembo të njoni prej neve sot pifukarave, përminesve tjeshtë Mu kanë për andorë, që ka banë ajë? Që ka banë? Mu nësh me parafitiru, parafërsis që ka munë të me ba, pjasoj që ka banë ajë ku ka pushtet. Abo? Po shemë, ti e shef ata që shvepron me fmitë e vetë. Ongjo, del, ha, zgo, zemë më më këthi fjallë, dhe zër, ki në nivel lokal, se që ka se ka takatin, në bo për andorë, që ka banë ki? Ishtë lanë njëzët mi, thotë, dhe anë Tho e ketë. Shumit sa njerëzve s'kanë takat Se valahi me pas takat Sot zulum qartë në botë Me pas takat, më ju mundësu Po ruën njënë i pikti, njënë i pjati Ka thënë Allahu gjellë gjellë Lew la defu Allahin nëse Ba'dahun, bi ba'din Le fesedetil ard O lakin Allah edhu fadlin Ale l'alemin Ka thënë Allahu gjellë gjellë surën Ali Imran Mos mu më kanë Allahu që ishtin disa njerëz Më disa të, të tjerë E këshin plisht token Ha? Ha? Ka thonë djetartë, Allah hu e qënë një zulum qarë, a i të doshme po zulum e a ja qënë një amatë bavë. A i thotë, ka dhull tashki. Tu rrujt për këti, shpotojnë do të tjerë. Sot vëzra, a funksionon dë njënja qështu? Wallahi me jashlu dove, a do perandorve, sot, me jashlu, mos më rrujt e dikuj tjetër. Wallahi me mujt e shkatron dë njënja. Veshtë me jese a i. Por Allah hu jetë fa. E runë këta me këta, k Allahu, thot, Allahu, ka mirësi imbi njerëzit. Po njerëzit nuk e din. Shumë, siguria jo të sot. A? Jeta jo të sot. Si kur ti ish lan një zulum qarit, a i më të e kish sos. Por Allahu e ka që një zulum qarit dhe shta tjetër, a të të urut një një pi tjetërit, ti është vizhën këtë mundësi. A da të ndërrua lezër, thot, Ibnu Hebbani, se njëriju nuk duhet me nënqmukur kam. Ska nevoj në me nënqmukur kam? I e ton ingopur me personitetin e tina se a i cili thot, e në në qmon u dhecin ja prish dë njojen qoftë musliman qoftë jo musliman u dheci a ja prish dë njojen ja prish dë njojen ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam shahidi mëj madhësht a i cili shkon të zulumqari dhe ja thot të vërtetën dhe Apo? a je vrat a po qoftë aj musliman qoftë jo musliman andat i pëshimë më shafiju është burgos prej rrë rashidit Muhamedi, a, prej djali Zvet, përgjallit Harunit, Memunit. Me Pastaj e buanifja është burgosur nga nga kadhia. Imam Maliku i ka izoluar, i kanë dhënë rritë të shtëpia, por ndryshe ki me pas problem me neve. Këtë toler për çka? Se më ushti me sultanin ndër problem. Pa, Mi, po ata se kanë qyrkët muahbet. Mir po çish do kohë, thotë, njeriu i mëçëm e mbo e, e, e peshon mirë, e mo të mirë, nëse ska levirdi na hirat nuk i hiktere mesajet. Pastaj thot: "Vaman istahqara al-atqiya ehlek dinah, kush i nenchmon takvalit e e shkatron fejen e vet." Këtu vëllezër patjetër duhet të intervënojë se dikush thot: "A ku mthan se kush i nenchmon mua ha e prish fejen." Jo vëllezër për takvalita të, të fol. Për takvalit mos i kuptojnë ashi, për shembull, keni pa po njerëzit, ka than Allahu xhe l xhelaluhu në hadithin se, kanë zir, e, se sellem, ka njerë Imam Buhariu se penga bejles sallam ka than Allahu xhe l wala Kush ma në nëshmon mu e një mik I shpalli luft Edhe kje e nëzera te Dhe me kë unë jam ajmiki Kush më shpall mu luft A e diti sa gjuna i ki A e diti sa gjuna i ki Qëllën mi cije të fol Pengamberi së sëllëm ka thon Ka thonë Allah u qëllë Men hara veli A që të më në veli Veli Shekhu samë të imi e ka thonë Veli është ta i cili Allah e ka dost Shok Jo shok nërë të klëk Sigur Ibrahim. Ai Ibrahimi është mandal, por kjo është ai velia që ka fol pejgamberi s.a.l. A më xunohe për ditë? Harame për ditë, korrupsion për ditë, ha? Tëkçia për ditë, zhveshje për ditë. E thot njeriu, kush më lufton më niveli, Allah i është për luft. Jo, do nuk është kështu. Velia i Zotit Xhelal x ka sifate. A do të mos ti proncoj namja çe unë, un jam këtu. Kur të kena kaç aj, kur të kena mir çe, ha? E kështu më ro, jo vë Zot. Duhet ta lexojmë Kur'anin për mëpërmirësua e jo për me, me thonë, këj e ajë. Thot, vëmanistah karak ikhwan, e fënëmuruete, kushinë në nëshmonë vëzrit musliman, e e prishë burërinë tina. O njëri ju nuk duhet me në nëshmonë vëzrit e ti musliman, pëse, nëse ruetja e vëzrëve, As nëse i ki nimi vëzrë, edhe të vjenë mundësia me bëhet nja, nimi e nja, thotë bane, nëse i ki nimi vëzrë. Nimi, dikush të të... Nëse ti kurse ka mrikur në mimim i pas po, pse supozojmë një ninim i thot, çka mduon mo? Nëse djen mundësia edhe një, bande edhe një. Nimeni vëllom, pse? Nuk e di ku ti jash kur jash e hajrin. Andaj asan bashriu thot, nëse i kin 1000 vëzër, e bën edhe një, djen mundësia bën. E kështu më rad. Dhe thot nëse në nëse ki armiq, shëndrun dhe djen mundësia një me shndruan me shndrojën. E kështu më rad. Pastaj thot, "Umanisteh qara al-amma adhaba siyanata da kushinon xmon avamin" dhe ka porejador në 20 ditë kush e, e nënçmon Avamin i humb kush? prestigjin, autoritetin. Me shum njeriu, edhe nëse është pozitë, hoj apo mësues apo profesor, kur ti di çka prej pozitave tësë komunci si Allahu jëlovala e i nderon njerëzve, ti nuk duhet t'jetaj pas sa më keç përdor pozitin dhe më më nënçmua. S'merr në vash kur gjallë, s'morr në vash ata kur gjallë. E kështu me, ti trajtuan njerëz në nivele shumë të ulta, andaj thot kush i nënçmon Avamin e hun bë autoritetin pro duhet njeri ju me pas respekt për, për dhezit e ti musliman pasaj thot njeri ju të menqër nuk i mungon shikimi i të metave të ti edhe njëher njeri ju të menqër nuk i ik shikimi të metave të ti po shemë njeri ju i menqër dhezër i di krej të metat e veta dhe qëta e kam të metë qëta e kam të metë qëta e kam të metë pastaj mundohet me me me i permësua ato. Për ndër shemb Ibn Hazmi, Allahu më shërof, vat libra të vetë thotë, "Çe këta e kam të mëjt, këta e kam të mëjt" ekzomeron. Ado asë njeriu nuk duhet me me ulën çmuën kuptimin mu gërdit për vetes se e kam kë të mëjt. Ne jemi njerëz, ka mundsi një emetësh krijuar, do është pa dëshirën tonë, në ndxhën tonë, në hallun tonë, nga prindorit s'kanë dukur ç'i dëuot, s'kan pjeksi dëuot, s'kan shkollu si dëuot. Se bebet shumë ta Normal, me kaderën e Zotë i Gjelluarën Në që doku që ka për të cimë Për ata që ka ndonë Por se njeri ju du të mja ditë mejtët e vetës Pse? Li enë men khafi alejhi ajbu nefsi Khafi jetë alejhi me hasinu kajri Nga se aji cili nuk i shetë mejtët e veta Si shetë mirat e të tjerëve Apo? Por shemë bu Nëse njeri ju Nëse njeri nuk e shëftë të keqën e rëjnës Shemë bu Rëjnë as Zulluimi o shumë i keqë. Nëse njeri ju nuk e, di, nëse, nëse nuk e pranon, se dhe njëherë ka bo zullu. Apo njëherë ka qenë i njëran. Apo ai cili rren, nuk e pranon që rren. Ky, problemin ku e ka? Problemin e ka se mos shikimi që të në të metave, i len pa e shiku të mirët të të tjerëve. Por shemë, që që besojna na se Muhammed e Selam nuk karnejt kur? Që që besojna? A di salat e besojnë? At opozitat e rona ku ikon dik i thon veç ka përcej çtu kur mos ai e çata Muhamedi kur ka pas skarret ska A po kupton tash çish kjo ta pasuron teatrin Muhamedi selam thot Allahu u jenlevara ma yntiku jen an kur buza s'u ka bë bash merrret kur alay salatu ve salam po po me kuptoj se ta çka duhesh dush me pasë njerzit rrejn rrejn bon zullom ka ignoranca e, e aja alay salatu ve salam oçti gëruajtor Sëmeral. Qështë e ditë, qështë i bje, që Jusuf, jale i sëratë vë sëram, është frenuë dhe hajko vlerë si burë dhe si pengamerë, kur është frenuë para provokimit të, të grujës e ministrit. Qështë diti? e ditë, e ditë kërë është lënë shikimi, para kërkujtë hiqit. Thu subhanë Allah i ladhim, kjo kërkujtë hiq, këtë kaloj një dyherë, mu më më mërsini. Po hajë Jusuf, jale i sëratë vë sëramë, Ajo kon gruaje ministrit. Pasani ka e madhe. Grua me me me me, me pozit, ja kam shel derën, 7D, 7 deri kam shel. Çe e çel një anën, teatrin e kod të mshel. Eksum. O rob i fuqishëm Yusufi, ajo ezbukurume dhe ky frenohet. Ti thu subhanallahu eladhib. Tani çon salavat për atë. Pse se e gëbov vetën sa i dobti. A vetë ndërua dhe thotë Ibn Heibani, kush nuk isha tmetat e veta Se deci shqipe nuk kanë i mirë teatri. A e kuptuat shembullin? Për shembull, çuish me kuptuar se Hoxha D. Di? thot dikush, ty je ty, çuish me kjo mesela? Janis tu tu pelpzuar e sdalin fjalët, a ke hadith as ke hadith, nuk e di as ndarbasëriu, nuk ka përzi. Atë rthualla jo Hoxha D. Por më ditë se Hoxha D, duhesh më ditë se D, se po ndryshos ka mundsi më e kuptu kët mesela. Atë do të Hoxha, pa teatrin më shumë më ditë ku ka gabuar. Se po ndryshës se shef ai ku ja ka çelëu, ja ka çelëu. Ekso mëro. A do më ditë veza çysh i bia hoja, Sheikh ul Islamu Taymi, Imam Ahmedi. Çysh kanë dit shumë. Ja një model më i thjeshtë se çan e kanë prut dietarët. Merrë një fletore. Merrë. Një fletor dhe një laps. Edhe ulu. Vesh fletor dhe laps. Edhe nisja bismillah, shkruaj çka po munesh me shkruajt. Edhe çan i hoqës. Ani dij shumë çysh. A bejëjë shtosh aqum shujt, apo. Dhe ze sheku samet i imje kur ka shkrujt, kur ka shkruj sheku samet i imje, 600 hoxhallar mirë një herë ko të kohës ja ti e kanë lexuar. 600 hoxhallar kur e ka shkrujt në libër. 600 hoxhallar mirë një herë me çka ka shkrujt kë. Dhe ato nuk e kanë këshir. O Samir pas ka shkrujt, kanë këshir me jet ku ka gabuar. A? Me dalti para 600 vetave, komision, tut 600 janë komision. E thonë hajde nisja. Anda ato të pritin ti me gabue. Amunianis, Hesunianis, Sunianis dikuianis. Andaj për me kuptuar se çfarë vlere ka sheku sa më të imja, madhe fletorën thuu, hajde bismillah, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta shakafton. S't kujtohet kur jon. E kështu më rad. Kush e ka transmetu? Cilin hadith? Cilin transmetues? Sa transmetues? Çi shkuptohet? Cilin ajet? E kështu më rad. Andaj dozë thot Ibn Hibban, e, kjo është rregull e madhe e jetës, se njeriu nëse nuk e sheft mjetën e vet nuk e sheft miren e teatrit. Andaj shumica ato lesh ka nuk e shohin vlerën e teatrit, ku e kanë defektin, se se shohin të mjetën e vet. Nuk e shohin. Pse vëllezërit e Jusufit se pun se Jusufi është më i vlefshëm? Se se pun gabimin e vet. Nuk e pun gabimin e vet. Pastaj thot: "Wa inna min ashaddi al-uqubati lil-mar' an yakhfa alayhi aibuh." Thot: "Uqubeti dënimi azapi më i madh për njeriu është mos më pa të mjetën e vet." Komunsi Më kuptou këtë me fizik? Ka mendsi. Ku është maskesti vëzët? Me çarkullu ka ti virusi e ti mos me bë analiza, a me bë analiza me gjet virusin e me punu me ek, cela më keç. Ma keç është me çarkullu virusi, edhe pastaj me me çaktu tië dëmtime të moha. Do të një, thonë, nëse njeriu shkon në analiza, shkon në diagnoza, të shurove çka ka? Dhe i dal virusi. Kjo është më e mirë vëzët se njëani më thon mirë Allahu Allah. Ha? Mirjam, doktorisht, ati doktorit Kur gja nuk di, ka njërës shë shë dojnë, apo? Po më di ka doktorit di shka Dhe zërë njëri ju qutik dhe së po ma si flasi njërzit Por se kjo është realitet Qka dhe dim në hibbani? Thot, s'ka ma ukube, dënimi zotit Se timës me patë me të në tane Eksto me rad Li ennehu lejsebi muqliin anajbi Me lemja rrifhu Sepse s'ka mundësi me shkull gabimin Pa e pa Ki mundësi ti me thonë të heki që ta pa e pa xholmundh dush me pomutan çeqo koka pastaj e nxjer pastaj thot uleis bina ilim hasina nas men lum ya rifha wama anfa at tajaruba lil mubtadi thot askus s ka mundsi me perfitu nga te mirat e njerzeve pa jau pa ato cish ki mundsi me perfitu pri dikuina se fillimisht nuk ja pranon ati se aj ko vlera ata cka se ndjekin muhamedin sallallahu alaihi wasallam shkoin mas mas larti ata cka se ndjekin muhamedin sallallahu alaihi wasallam çka menojn per ta se sm luton mund djek A mënojë më çdo. Sigur ata binin deçen me truhë dhe me zemër dhe me shpirt, sepse kjo më i mirë se na. Allah e ka thënë pejgamber, do të më ndjek. Po pse se ndjekin? Se sbesojnë që është më i mirë. Andaj thotë, "Së në mer do bi prej teatrit, pa besues është më i mirë." Dhe thotë, "Sa do bish me jam për vojat, për njërin e ri." Për vojat. A dhe njerëzit për shemb u pleshtojnë. Ngojë mua, sa e kum kapërci. A ngojë mua Kombleç pastaj thoi gojë mua edhe, a? Ani pse s'di, unë do edhe në fe. Jo, më thoi më sen go. Nëse s'ka di, më sen go. Por por vojët e jetës, atash ja ka kalu ti munesh më ngu, gja se del çashtun shumica të rasteve, çka thon sheiku i Islam, Ibn Taimie. Pastaj thot: Allah më shërof. La yakunu al-mar'u bil musibi fi al-ashya hatta takuna lahu khibra bil tajarub. Thot njeriu s'ka mundësi mi ia çellu sendeve derisa të ketë por vojë dhe dhe stazh. Njeriu për shembull, kur ja çelon mbas mirit, iu Muhamedit e ka thonë, nuk e pëlqej që hoxha Alimi më shkruajti para se mi bëj 40 vjet. Kjo nuk ofardh me me u përmbaj të saj, por shumica të rasteve njeriu masi ti bën 40 vjet ndryshon. Kuptimin pjekët më shumë. Andaj pejgamberi Allah i Allahut ka thënë mbas 40 vitëve, ka bujt më çon 20, ai ka thënë 40. Andaj njeriu me përvoja, me stazh kupton shumë se ndovëzët. Edhe nëse s'ka, s'ka shumë shumë të mësuar, por se përvoja e ka po që këtë gjithë mundel qështu andaj thot, s'ka mundësi njeri u mja u qëllu u gjërave, deri sa të këtë përvoj në ditë për e ditëve ka orë njeri të imam Ahmedi dhe të imam Jehja ibn Maim dhe i kanë thonë, pse juve kur për ju thuhet ka thonë për nga mberi sëse po thonë një mirë njëherë, daif ki po disa një përshimu hoqët që kja di të shumë i mirë, daif pak të lexuar, me pak shkollim të vogël e shef si çka është e vërtet. Pandoi Muhamedit vëlla, 1 milion i kon krye. Daif, daif. Dhe njëri tha, shumë shpejt me daif për të pak. Tha, o burr, a ke shkuar ndonjëherë ti te Altangjia? Tash ka punon me me ari dhe me argjend. Tha, po. Tha, ja ke çuaj ndaj herë na i, i hektër, i ki thon çe Altan. Po, ka dhënë çka të thoj, ik më shpejt. Ha ke bë këtu. Po pse çat shpejt e di? Po e ideja se një faltonin. Imam Ahmed i beshër kërë ka thonë, ka thonë për nga mesën, ka thonë s'ka thonë. Edhe shpash edhe, në ditë vetë, për ditëve gjallit vetë ja ka mësu dhëtëmi fjallë. Se ka thonë për nga më beri sesën, dhëtëmi beshër. Një, dë, tëre, një qënë, një mi, dëmi, tëre, mi, katërmi, pasmi, dhëtëmi. Duhet vjetë më su këtë. Kërë ja ka mësu dhëtëmi të plota, ka thonë keqët o si ka thonë për nga më ber Vallai na nuk i dish e dishaj ç'mi babap as këtu, më më na pa thon, a djali jam ç'të 30 vjeçat kumsu, apo a ap bëde? Kët gabim janë. Kët gabim janë. Ne sa, ata e kanë kuptuar dor me vetë se i Muhamedi është martu 40 vjet e kur i ka bëu ma, ja fmijë të konë edhe më më i vjetër. Por sepse pasi ka ngjitur vetë mi ka thon djali jam këtu nuk janë hadithet vërteta. Ka thon msim msova ba, bab, ka thon tash janë nismi me vërtej, me caktat. Ë gjithmonë mori ide, kjo dhaif, dhaif, dhaif, etj. A i për vëzër dhe muslimat të thjesht Në njerë kër e mësonë në një hadithë së është daif Tamame një ndër një hoshtë atë ki hadithë daif është, E dhijune E kështu më ra Si të qohë A da njeri u duhe vëzër me, me e shvizu për vojër Mohamedi ka posë për vojën hadithë vëzër Lëse prej zvoglim e kam su hadithën e pengamberit Salallahu alihi wasallam Pasaj thot Wal aqilu jakunu hasen al-mëkadi Fi sigari Sahihu li et Hasanul Iffati in idraki radhiyu shama'il fi shababi dharra'i wal hazmi fi kuhulati yada nafsehu duna gha'yatihi biratwa thumma yaj'alu li nafsihi gha'atan yaqifu indaha Fadallahu mashirub pra yalameteve se njeriu do tbohat njeriu meçh dhe alamete se njeriu do tbohat njeriu meçh yanispit pite zvoglimiçh dokotaj ka thon kur es pra i vogul sigari kur es saghir a ai thena sugar kur anje gjal Sa i rëndë sjunon lobë. Kur është i vogël, thotë është Hasenul Maqad. Senë që i lip, i lip me mëngjuri. Ja, por shumë të efnë në lodër fëmijës, nëse se prish, kjo është shenjë e keqe. I thonë, nëse se prish është shenjë e keqe, dhe psikologat e thojnë ta. Po para para psikologëve e kanë thonë psikologat e muslimanëve të hershëm. Pse më e prish interesimin për të thël, çka ka mërena? Kjo është shenca, ai do të më të ardhmën kjo, shej nuk domethon 100%. A? Kjo do të në kupton se ai po don më i kap thelbin. Adose te ja diçka me lut, prej lodrave, nëse ai mundohet me me shikuar anash, me shikuar thelbin e saj, kë argumenton se po don me makeup at për bëlin e saj. Kjo është sendimi. Andaj thotë Ibn Hibani, nëse mundohet me makeup sendet, kjo është mirë. Pastaj thotë Sahihu li'tibari fi saba. Kur është pasaj pak me i rritur, thot nëse di me më rëmësin. Por shemull, sahaj u le tibar. E tibar i thonë, kur ti thot dikush një qka e ti thu, por shemull, që kësë zbanë se më kanë thonë që shtu. Prej shenjave se njëri u ka më boj me qëmë, thot im në himbani, është nëse fmija, kur i thu banë e dikushka, thot jo se baba ka thonë zbanë. Por saj në tarmën e abana zbanëve, ku pëtonë ma vonë. Por nëse aj mundohet me Kjo është e një mirë, nësa ka fbi përshimu, nuk e ditë pëse se, se ban. banë, ban. banë e minjera banë. Mëse banë, andaj këtë janë prejshinjën të setë i ka përmenim në hibbani. Po se i dhëtë, hasenul iffati indë i draki. Thëtë dhe kur janisë me i kapë se indët, është i moralë shumë. Ha? Nuk shfrenohët, kur janisë me kapë. Kur janisë me kapërshimu ndikush, prej fmive, Zotin Aruit dhe i përmisohë fpijitë dhe muslimaneve. Kur, kur fillon me kap Andaj njëri ju shkollohet fëmija nga 7 vjetë, nëse fillon me kap, a iso shmë bilik, bilik e ish një shka tjetër. Por kur fillon me kap se indet, këtu dohë në fëmitë. Kur janis me kap, dikush janis me kap pika sherri, e dikush janis pika hajri. Ka Ko dikush kap dhe fillon me kap me, me të mira, me, me, me, me moral, e dikush janis për fillin me boshar. Andaj dhët, prej fakteve që të të bëhë të i mirë, kur janis me kap moral qëm nga fëmiria. Pasaj dhët radhiju shëma ili fi shëbabi dhe kër është i ri ka vjërti të të mira kër këtë shëbë kër është i ri kër e kanë rritë për ingamberin sallallahu alaihu sallam al halime të sa'dije ajo gruja e cila e, cil e kanë rritë për ingamberin sallallahu alaihu sallam nga fisë i sa'dije që farë ka thonë për për ingamberin sallallahu alaihu sallam ka thonë që kifëmi që që kifëmi i ka thonë në nëzvet dhe ju ka thonë muhabet shumë me këta. Ka më pas pozit. Lehu sha'l. Ka më pas muhabet kë fëmijë. Kuptimin, kanë më marrë njerëzit me këta. Ka thon pse? Ka thon çdo vepër e ban me me të kapme. E moat, e shikon. Ka thon dhe dallohon xhesat e tij nga fëmijët e tjerë. Ala meta. Për dashuajba pastaj, është bop bo pejgamberi s.a.s.d. Dhe këta nëse do më e kuptu më më mirë, më qartë, shikon vëzet e Jusufit me Jusufin. Dhe Zadiatar kan thon Vezet e Jusufin e kanë kuptu pjallameteve se që ky mundet qka, mund me pas pozit ma vonë të baba, shumë. Argument se shinjet i, i ka pas ma të fuqishme. A ishë bopin nga marë, pas taj. Andaj e kanë pa ato pjallameteve se që ky ka mu pa po ma i mirë. Dhe kanë fillu, gjuje pishtash, që më smërinjeme, mu arrit. Andaj, a ka përshimu në shkollëvezer, nga katërët zonësa, profesori, arsimtari e shër, kjo është të të, të majdalunë dhe fillon edhe zilija edhe kryot ekstomerat. Andet do të dim në hibbani, njeri ju kur është i ri, ka vërtite të mira. Dhe rra'j ju e l'hezmi fi ku huleti, dhe kur fillon me hi pas të tërdojt viteve, mendimet i ka të prejra. Njeri ju kur i ban tërdojt vetë, tani më nuk ka mundësi për shemull, mundet së mundet, se di ju, tu të më kom pak ma, pak ma i prejrë. Pse? Vese tani është edhe ka fmi, nuk gudzon për shemull nëse prindit për shemull. Fëmija i ti thot, a ban me dal, a s'ban me dal. Shë i thot, ka mundësi ban me dal. Ka mundësi s'ban me dal. A leot, a s'leot, e trullov, a ndë dhëtë prejri, s'ka me dal. Qovshë dhe gabim, kur t'ja dhu, t'ja dhu me të prejrë. Pastaj i thot, je dha unëfse hudu në kajët i hibiratua. E kjo shumë në nësikles. Thot, pastaj, kur të rritët dhe të punojë për, për qëllimet e ti, thot, gjithmonë, qëllimin shkaja ka caktu vetës gjithmon e ban gjykimin për vetin një hap për, për mas e kjo është prejshprejve më të fuqishme të im në hibanit a këptu të njërë dhe zërë thot im në hibanit njëri ju i meqëm e ka një qëllim, a po dhe gjithmon gjatë punës që e ban aktiviteti që e ban për këtë qëllim gjithmon thot një hap mas jam pas, s'ko mërë jende thot pse Thot, li enne men gja wa zelgaja fi kulli shej sara ilan naks la haula wa la kuete illa vila Walla i kjo dhezër kjo fjali më hibbanit sot psikologjia silet rreth kësaj që më dhe kini pa, shkondi në panajirat e librave, si të jesh të rektari sukses shumë si të bëhesh milioner si të jesh për shembul profesor i e, me, me fitim dhe levërdi këto libra si të jesh i lumtur apo atë ka daza pas ai pravlati sidocho ibn hebani shikon se me një fjalë e ka përkuvizuar aktivitetin e njerëzit dhe e ka nxitur për punë vazhdueshme çka thot çdo njeri e ka ni cak thot çati do mëmri thot ama njeri i mëshëm thot edhe nëse i afrohet thot edhe në hap pas jam pse thot se ai i cili thot kumri fillon me shku ka nëksan lloqi a kupton Njeriu thot, për shembull, pse s'jetua angazhu? Thot ku mrin. E kuq kry. Kjo është skuqë të poshtë. Ose ju ka, ka nëksandokë. Andaj do të thot, nëse ti je i caktuar në punës, në cak me arrit, një objekt me arrit, dhe zbus muslimoni cakin më të lartë e ka, rizallahu kunezoti jallaluhu. S'ka rizallah, s'ka cakti më të çollim më dvolgë se ka për muslimanët. Vetë ku i thoi Allahu jallalah, raditu ank, jam iknas me tyje. Por edhe këtë dunjë koçoçe tash i funi është, i cili as caku i funit në këtë dunjë me vdekme me iman besa. Allahu na mundos me vdekme me iman dhe me islam. Andaj thot, çdo njeri i cili e ka një cak, kur mos ti thojë vetes ku mri jam, ngase kjo pasaj e shtim u bën nuksanlluk. Andaj dashur njerëzit më të suksesë janë ata të, të cilët nuk e shohin suksesin e tyre. Çka thoni Muqayyim juzin e librin el fawaid el mukhlishu men la yara ikhlasa i sinqert është ai i cili nuk e shef sinqeritetin e tij. Ki po di gjëtoj, jam i sinqert. Domethë peshaq, a peshaq, si ta shef se i sinqert, ndërsa i sinqerti nuk e shef sinqeritetin. Ai vazhdimisht e akuzon vetveten. Jo, jo. Ktoja bona pak për si e faqe. Jo nuk e gumbo bash për rit Allahu Xhel Xelalu. A do të janëriu kur a shef suksesin e tij, thotë çemrina, kjo nuk është arritur. Madje kishte nga nga Noksan Loki. Pasi thotë Allah më shëroft, wa ra sul akli el ma'rifat u bima, jum kinu këvë nuhu këble e njekune. Thot, nërsa maja e mengjes, është që njëriju të orvatët me ditë, qëka ka me ndodhë para se me ndodhë? Jo falë, jo falë, jo me kafe. Jo, jo, ki mu martu edhe njëzët jetë. Ti një ditë ki me dekë. Adho ki thot, ka e ditë. Ka e ditë që ki me deka? Këtë e dië që kemë e dië. Apo, thot, kemë punësu, s'ke me punësu. Ja thot të dhijat, që nëse punësohot, thot e... A thash. Nëse s'punësohot, a thash. Thot imë në hejbani, el ma'arif e bima e kunu, mu mundu, që ka më në të mendonë, që që përmëndëm të imën të imia. Por kjo vëzër, jo me falë, jo me siher, po me në përvoja. Që shta që e kës ata u çuditë njerëzve edhe hynon. Ka sa e mat i vëllezër. E mati ku janë pozicionuar, ku janë muslimanë, sa e kanë fuqinë, sa e kanë takatin, ka janë nis ata dhe thaa kanë me hinë që këtë vit. Dhe e di ti. Andon vëllezër, a rasul al-aql, moja më dëzesh me mot, me shoqit, me, me shikuh shikuh shiku përvojat dhe çka mundet me dalë pa pasur me murab. Disa çka thojnë, Allah i e di. Allah i këti di. Na çka kena më bëvë vëllezër. Alla duhet më angazhu dhe nuk duhet kurr më dëshpruv vëllezër. Asnjëherë nuk duhet mudoshu pasaj thot al-wajibu al-aqli an yajtaniba ashiya ثلاثه fa inaha asra fi ifsadi al-aqli min an-nar fi yabasi aw sajd thot dhe mektap profundojna njeriu i mençur e ka obligim me usmong tri jorave nga se kto e shkatroj njeriu më shpejt se sa druri se sa zjari i cili e e mërë drurin e e fatë. Nëse kizjarë, nëse indhirë drur të njomë, ka pështirësi. Nëse indhirë fatë, e hanë. Thotë, këtë të rigenë, është këtë të i përmenë më tashë, duhet, s'ka i shpërish më ju lërgu, nga se të shkatrojnë. Cële të janë ata? Elis t'i graka fi dëhik. Më gjithë në të keshër. Me që i shumë. Më gjithë, nuk banë. Një rjudit më konë serios, më konë ingritur dhe kjo nuk nën kupton mos më çesh, as mos më buz çesh, kjo një mëdëmgon harmonik, mëgoni i izbavetës, por nuk duhet kjo më kalu në në shmangje nga nga serioziteti. O njeriu duhet më pas në në çfarë balancin me seriozitetin dhe harmoninë dhe përputhjes me me njerëz. Donjasa zhytja në të çeshur, çuçi bia zhytja në të çeshur. Ha, humorista të ndërrishëm, jetë e kanë me shtinjës më keq. Ka probleme të të që shkatron njerëzit që shkaton njerëz data skan në municë i pastaj me makeup se ndë serioze. Keni pavlla për shemb me këta njerëz kur rri. Se ta njëjtaj ajo ka shku dukë shikou humore e duke u zbavit, e jo me me anekdota, e kështu me radh për i gjerave të kota, kur i flet ti për shemb për xhehenemin. Se ka paj. Kur i flet për Allahun, nuk nuk e ka, nuk e, e lejon. Pse? Së zhytna në, në të çeris edhe në hajgardë zbavitje. Allë njeriu düt më çein zbavitës. Pejgamberi shem një sahabë e ka pas veç çka e kashti më keq. Në përmendim, do flasim me lejnën e Zotit i ﷻ kur të vimte biografitë e sahabeve, porse kjo duhet të mëcin me balancë, me, me baraspeshue. E para, mos muzhit në të qeshur. E dyta, kethratu at-tamanni. Më shpresu shumë. A po? Qëmo. Më shpresu shumë. Disa njerëz zot subhanallahu e kanë e kanë zhvilluar këtë çështje në të të shprehuarit shumë. Tysh më shpresu shumë. A ka mundsi Muawad Abu Bakr as-Siddiq çës ka mundsi. Sëmboh, inshallah. Nuk i mundi mua. He ke kët pilisën pi tonë. A ka mundsiu në mukon si bën te mia? Edhe thot inna llahu la kulli shein qadir. Allah u ka mundsi për çdo sen. Dhe këç kupton ajetin. A këm skupton ajetin, e këç kupton. A ndaj njeriu i mëshëm nuk shpreson shumë. Deri kur shpreson, deri te mundësit. Deri kur shpreson, deri te mundësit. Për shembull, me çeto mundsi, çka i kam unë, mbi këtë ndërtoi plane. Apo Kur shem unionin, nëse ju unioni në shef në një, një inxhinier. Mallin që ka aty pari, nuk del për më drejt di dhoma. Në ty e pithu, shkajit u shpresu, inshallah me maru, me ndërtu këtu, çfarë thot? Njasi në Dubai 1100 kat. Këtu që malli del. Allahu ja mundson kujt doje, se mundson kujt doje. A lejo të shum mi përdorra jetën? Jo. Çka thot? I mësmi nuk e nuk i zgjat shpresat. Deri ku e çon shpresën, derisa mundet apo shum njëani prej shembulltë kë ndotë nxënësat e dijes e shkruan atje sivjet kam i lexuar 1000 libra. I lexon, Allahu me dashka mundson. Ha, shkojnë 500 recën i lexon. Çka do të bëjmë më shumë nazar? Po mirë, unë kur e marr librin, sa arëm zgjumi 40 herë. Atare 2 libra vet boll janë, mjaft. Pse se çdo libër që kam marr, tani ze ta façem zgjumi. Kështu që do të mukti pas façë për për prapë Nato pensha se më bëni të koncentruhem, kështu që, që mundësitë mia janë ca 2 libra. Nëse të zgaxhumi më pak, çdo njeri vëz rrezaxhumi duke lexuar. Kta kanë pas problem njerëz të mboj. Imdijauzi fol në në librat ti, e tij çish me shmang xhumin të lexu. Do të mos mënojë dikush që kujt lexon libra kurse zgaxhumi. S'ka, kret, kret e zgaxhumi, por se njeriu duhet të më moat forcat e veta. Sa e kei forcën për 2 libra? Ata marrin 2 libra, lexojnë 2 libra. Apo jamë apo lisën 1000 libra apo un inshallah sot kam i fal ha pejgamber sa msa re çoti ka fal tet re çate nafile apo aja ka pejgamber mu mundon 40 nisja ka dy vëll nisja ka di me kullu valla veç nisja çte han mundsitet u pastaj ngritu andaj njeriu ima çon do nuk i rrit çpresat thot un e moj moj allah u ja mundson kujdoje por allah i mundson se ndot me sebepe i mundson se ndot me sebepe dhe e treta wasu ut-tathbut Dhe dhe treta, duhet mu rrujt nga, nga verifikimi i keqë. Shumë përhapët një lajmë, del një mesele, thotë dikush që kjo shkru në Kurran, jos shkru në Kurran. Jo është hadith, jos është hadith. Qysh është mështë me verifiku keqë? Qysh është me verifiku keqë? Te ki të gjunë, dikane ka shkujnë status diqka, ka tha më për nga meselem, s'ka tha më për nga meselem. Ti du është me verifiku këta, apo? Qysh ës Më skuqntajtorë më thanë aty çka çet çaj, a ka thonë beveza çështoj. Thotë ty, ku e diunë? Jo ka thonë, s'ka thonë. Po verifikova unë. A çështë verifikonse ende? Nuk verifikohen çështoj vëzat. Po verifikohet ku? Më sku te oxha. Njëriçi ka dije, ka takvallok e një Zotin, një pejgamberin sem dhe ka shkollë për çata. Ejo më thon për shembull, "Ki vllai srrën." Shehu samet i mirë në mejmul fetava thotë, "Ka rrit çka japin fetfa gabim the, fe, kan rrit." Edhe nëse nuk e kanë sinur Rreynën. E kuptot më zot? Çdo njeri çka thot, ç'kjo lejohet apo ç'ka ndalohet, dhe ajo nuk është ashtu. Ai ka rreyn, për fjen e Zotit Xhelalul. Edhe pse nuk e ka sinur Rreynën. Aisha radiyallahu anha, kur e piteshim për domesele, dhe ajo i jep këjë javop. Edha donihar u kundërshtoshim me disa sahabe. Atë që po filoni ka thonë ndryshe pse sahabeve. Thekë kanë rreyn filani. Ka rreyn. Pse ka rreyn? së se, se ka çeluh. Andaj zot, nuk shkohet ti vëllai sinqer çish ka mundësi me rreth, apo ti vëllai nuk e nuk do të më thon se si nuk rrenda, por se dimë se el. Andaj thot, gjoja e tretës duhet më urrit njeriu i menjëshëm është me verifikuar gabimisht. Çish verifikon sendet? Për shembull, nëse ti vëllai e shaf një ba, një hap, një një udhzim të një barne, një një një ilaç, kanë vetë çka është, për çka përdoret. Çfarë smundja, kanë vet. Kanë vet. Fmijën ta, jëvë jo, nga shkolit humëjkot, lexoje. Ka mundsi më veç pse ta më ta lexoj ti më 50 euro. Po e kushton unë vëzën. Ka mundsi atë është smundja. Ka mundsi os kanceri, tumor, zoti na rënë nga smundja. Mir po njeriu do të më ditë ku verifikojnë sendet. E jo në hava, ai vllavi, ki vllavi. Jo. Allahu i jena ka thur, që, hocalar, ka thur në esas në jo në Kur'anin, në jo në atë ditën e Bengambërisë Zallam, dhe kështu verifikohet. Nga zë thot, i nëhiboni, li ennel aqile, la jet e kellefu ma la ju tiku, wa la jes a illa li ma ju driku. Thot, i menë qëri, nuk ngarkohet ma ta bon. Heri, që ka sënë e ban. Njëri ju i menë që më dhezër, nuk e merë bara që ka sënë e ban. Apo? A mundët dikush sot me thonë, bje ma më... Por shembull, sahabët këtk kanë kontribuar në fe, kanë kontribuar këtk fe, kanë kontribuar. Dhe kur sot xhera, un kujojsem dobë. Sa këto marrin një punë. Edhe çish me ta caktu, cënë sahabë doma cënë sahabë doma Cët, për të sahabët edhe më shumë. Të sahabët edhe më shumë. Që prit të fshirë, ksha ka bë këto, Abdulrahman ibn Auf. Abdulrahman ibn Auf për shembull, zëra kan i pasuri sahabeve, milionerit e rë. Ka lar pasuri, pas me më shumë, shumë pasuri ka lar. A di kushtat unë e që rolin e çeti pe du. O Allah ti lurolin e çeti smunesh me lutje se ti di dinor xhap. Ju më qon iar i pausor, Gjell qon pasaneq, më qon takvali, më qon një i devotshëm, më të bodala vera, mos më mos qon i korruptum, mos më shit ë feja e zonë e xelalut por pak e porçum, e atare shpresoën ndoshta me injasu Abdurrahman ibn Yawfit. Ai gjete i thot, "Mum pëlqej në burreira, pish od inshallah kam e gallzua ditë." Shkon këto asa. Nga sa thot al-aqil, njëri me qatë shka shka munush, Allah, që nuk ngarkohet me çfarë çka smund. Çka mundun, o vëlla, çe ta mundë me bë. A mundesh? Prof, ai e profin këta. Ai e specializun këta. Ai e bën mirë, po e baj mirë, bën çka vëlla. Na duhet kjo. Ato vezat angazhon në vetveten me çka çka mundeni. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e don një punë të një robit edhe çoftë vogël kur ta përsosse. A do kur ta përsosse? Allahu e do fatihan për i robit, kër e përsosë. Elhamdulillahi, Rabbil Alemin. O Zot, unë vesh që ta muj me lezhu mirë, tjerat më gatrohen, lezhoj e ti mirë që ta veç. Për mbajo ti që sajna, e kështu me ra. O Zot, unë e muj vesh me fshi gjamiën, ti vesh fshi e se bola për tije. Nëse, nëse njëri ju ngarkohet me vepra, që ka s'munët me majtë, banë fesatë. Ka thonim në haqër dhe s'kaleni, a i cili përzijet në pun që ka nuk ës Kënë me që dira. Pas e ka thonë, vala, jes a illa lima judriku, dhe njëriju i menqur, nuk angazhojot, vetëm ata që ka jamër menja se ka mundësime me e kry. Aha, që më njëri prej njerëzve, kurës i ka shku shkolla, ka mundësime kuptu detalët e sendeve, baba vetët, unë e du ti për doktor. Gjalli hmm, të të të sidikë, kurës si ka mundësime shti këtë sene. Unë du doktor. Nuk imi të sënë gjepun, apë? Po? Shumë qesologaza. Vallahi, do të jap një bim shembull shumë praktik, po për ta kuptuar se çka, çka ndodh tek njerëzit. Aje thot, unë e duaj djalin tam Hoxh. Djalit nuk i ka asnjë asnjë shenjë nuk e ka lanë për Hoxh. E duon e vër Hoxh. Pastaj i bën xhenazxhin zotin e rujt. Pse? Nga se dëshia nuk e ka harmonizuar, harmonizuar me çka? Me çka, zot? Me takatin. A mundemrin kiajo? Andaj thotim në Hibani se njëri i si më çëm Asë nuk shpreson që ka së mundet, asë nuk angazhohet më ata që ka jamërmendje se s'ka mundësi me mëri. Në elusmi Allah unë gjelluarë që Allahu të barë kjo e kjovë të ala, në furnizon me mendje të shëndosh, me iman, me islam, elusmi Allah unë të barë kjo e kjovë të ala, që zotë i unë gjellet gjellalu hu, në furnizon me mendje të sahabeve, me mendje të ulemavet muslimanve, elusmi Allah unë të barë kjo e kjovë të ala, që Allahu gjellet gjellalu t'ingrit muslimanët. تفرصان الله جل ولمسلمان قدثاً أ punishment الله سبحانه وتعالى و الله جل جلاله فقارات برمسلمان و الله تباسوران أ詫م الله سبحانه وتعالى شاء الله يتيمة تبولان ومجأ الله عبر مسلمان وتبرقوس و الله تليران أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فستغفروه إنه هلغف الرحيم والحمد لله رب العالمين